Eta eman kizuna bitxikeri batekin hasiko dugu. Nor, kestu enerba, enerba gariatxe maiten jatetxean zarelarik, ba, manatzen duzu e, entxela da mixto bat, adibidez. Hidea bitxela da, baina. da mixto bat. Eta ekartzen dauzute txitsi zafla bat. Bo, egia gertatzen da. Eh? Ez behar, uzuri manatu, ala ere, zer hiten du serbitxaria akztu bere lan nautxa egiten. Hori posible da. Oficialki eta prestatua izanik. Spikatzeko, eh? Tokion, jatetxe baten berezitasuna da, hau, justuki. Jatetxearen izena da, huts hainitz egiten dituenaren jatetxea. Abentura, zalentzat da iduriz, eh? Proposatzen dute hemen, manatzea, kartan zerbait, baina, segur izan gabe, eskuratuko duzula. Nolaz. Ba, serbitxari guziek Alzheimer eritasuna dutelako. Gesto kontzept deitzen duten horietako bat da. Bi eguez iredaki dutena ekaina astapenean hemen. Gizartean integratzeko asmoarekin alzaimugaarekin bizi diren pertsonak dira xeerbitxari lanetan. Hemen gesto kontzept hori uh, burura etor zaionak publikoaren sentsibilizazioa zuen helburu horren lantzeko asmoa. Ideea hau da, xerbitxariak behar ba ahantziko dute, eh? Zuek manatu duzuena, bainan, konsiente izan kiortaz, bezero bezala, berdin zaizu. Eta obeki ulertzeko, egunerokoan, jende hauen jajerak, ez direla gure usaiako jajerak, bainan, horiek, gizartearen parte direla ere. Eta bai, artikuloan esplikatzen duen bezala, hamburger bat manatu zuen unek eta jioza jabioliak ukanditu. Baina berdin zaio onazen ala ere, eta biziki goxuan zen, eta baxa. Bon, zergatik ez, ha? Eh? Konsientziak aldatzen alba ditu. Bon, hau ere, berdin, idei abatzakit. Konsientziak ainitza aldatuko ditu, hemenan, alderdi homofoboak trolleatzeko parada bada, xare sozialetan hilabeteuntan uh, troll delakoak, eksus zer den interneteko kakingarri horiek, ha? Eh? Bon. Nahitara gainera, iskambila dibertimendu moduan bultzatzen duenak dira, wikipediakola gaiten du. Trolak, ez da bai sustatzen du, parte hartzaileak asergea araziz, eta haien hartian zatik eta bultzatu. Zeta troleatzea batzutan, ekintzai zaiten alda ere, Facebooken egin dute batzuek, komentario bat idazten delarik, atsekin zapatzen alda, zautzen du zinen A zegin heria bada bihotz hotz batekin ere egiten alduzie edo alderantzis eh smiley desverdinak badira ke chouden smiley a dibides eh azpena, emaiteko hemen eta ilabeteuntan facebookek eh, ateradu eh, ba smiley berri bat horrengo dugu berezi bat like beresi bat arrotasunaren ilabeteakari lgbti bandera koloretsu hori hortzadar koloreekin eta batzu jostatu dira Lamanif purtuz! Adibidez, Facebooken da? Ebe joan dira Facebook hori eta komentario guziak bandera koloretsu horrekin atsegin dituzte. Baita beste alderdi homofobo batzuen hori ere, berdin egin dute, eta ba ez dakit zerbait aldatuko duen, haien eh? ideologiari, ez dutuzte? Baina noien kakinazteko, besterik gabe, eta eneatzen mazizte, hor da. Estabtu zuztuz. Itzetaputz. Estenaz Charles Social Etat nere bada muda inutil berri bat. Ne va aussi souhaiter partir Ertatu da dena er-gitar bezala. Er-gitar er konzertu batean, musikabada eta norbaitek uh, gitarra jotzen balu bezala imitatzen du. Ez du eskuen artean, baina uh, kantu guzia eginen du gitarra balu bezala eskuetan. Eta badira lehiaketak hortarako eh, espazuzi ez ezautzen uh, balio du soegitea. Eta, beraz, hemen ber prinsipio da. Uh, Besoa, espaina, bizkarra erakusten duzi, argazki bat, beraz, Instagram kontuan, Tatoua Yabat va se noter vers Allah. Shalbou Estela est Deus muda absurdu eta inutil bat, ez uh, dakit zer uh, gehiago erran hortaz, beraz, hortan uh, bego. Laster hitz eta putzen uh, politikariek er, hitza, bai, entzun behar dira, hauek ere, eta bereziki uh, arazoak badituzten arrik hitzekin, hitz diarioarekin, ba batzu batzutan zu komplikatuak dira ere egia erran erraiteko, edo bai, politika egiteaz, eta ordean, argumentoak sekatzen irarrik luse da. Hadean hemen entzunen dugu uskaldun bat, espainol bat, eta frantses bat, badusia uh, auto. Musikarekin tsekitzen dugu orain aldiz, hegamezala ostiralean goiz begin, maialen azailusen sozkuntza entzuna hal uh, izan genuen, astero uh, laguntzaile talde batek sortzen baitu kantu bat euskalgatientzat eta asteuntan uh, mailen azailena lga eta suaa. Betik hanpotik iristen dela matura Bainan batzutan etxe barnean gorde daiteke lapurra Zabazabalik esku hartetik kenduko digu telura Ondar bi baldin badu geratzen zaigu Beile eta berriz botazaiea bisua Nork bizkar gainean turismoaren bisua Nixirixirik erraietatik aterako zaibusua Gure etxea bihutzen bada beste enparat Xaditzagun harriak eta soka sendoa haritira Beteritzagun ametskazteak itzul gaitezen herrira Iparraizea lasaituko da hurak baretzen badira Beteritzagun ametskazteak itzul gaitezen herrira Parraiztea lasaituko da Urak baretzen badira Lura eta sua Majalenak zailusen Shorkuntza hemen Mileskerzuri Euskalik ratienzat, eh? Shortzen baitituzte kantu hauek. Derbista putz Hutsch Hitz Hitz Hitz eta putz Itzeman bezala politikariei eh, intesatuko gira piskabat, eh, ez oien programari eh, politikarien bug delako eta zariko gira. Ez du minikiten, eh, guri behintzat. hiru bideo ikusi baitetut egun ala ere, ez da gaizki, zta pasatzen den. Lehenik Euskaldunarekin hasten gira, Eusko lege biltzareko ordezkariarekin eh, zailtasunak ditu eh, gaizua itz bat ateratzeko. Bueno, y e gana estela eresha eraiteko, eh, deshacer la ratio, enxatu, bota. Euskal ekonomiaren haskundeak aurreikusitako desasele de esa esdarresa, eh. Desa <risa> se Bueno, desaseleoría, sí, se... va. Bueno, desasele, esa de se desaceleración, ¿vale? Hala, sinpleago eh, da, espaniolez, desazerazion, hulechtu eh, zuzue, sinpleago da, eta, bon, niri, irri ginarazten dit egexan, amak bat alizentzunu diadanik, baina beti ona iduritzen zait, uh, bideoan ere ikustekoa duzina, beranduegi... Uh, Twitter kondutik adibidezats man guuzi ereesski. Segi dezagun Espainola ez beraz egrexago balin bada. rasoi, zuritza Espainiako gobernu buruari beraz hor ere uh, Espainiako lege Biltzarrean hitza hartu du podemoseko um, pablo I iglesiasiaziari zaio hemen uh, Galiziaga da sortzezen eh? ordon akzentuagatik ezkato bain bazizte normal. Baina hemen uste dut, Eta kit, eh, hola ikusten dut, espaitut sobrau lehetzen, zer dion berak, eta hostu dene hork ez duela lehetzen. Irak duen papera ez duela berakidatzi, berdin, eh? eta berak irakurtzen du, deus ulertu gabe, berazitzak nahazten ditu, eta pixkat zer nahi ateratzen da, Ea, espainola ulertzen du zinek, hemen txe. Quanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mi el suyo beneficio politiko txak jena da hemen, txaloak entzutea gibilan, mainan, uh, bo, ez dut eginen españoles, kuanto peor, megor para todos, y kuanto peor, para todos, megor, megor, para mi, el zuio, eta bak euskara zitzultzen baginu, erranduena, uh, bo, gero eta okerago obe denentzat, gero eta okerago denentzat obe, obe niretzat zurea etekin politikoa, ados? Bo, E, Mil Mariano, zaila da, bai batzutan, kidurarekin ere, baina ikusten da papera irakurtzen ari dela, eta ez soberan nora doan bere esaldia eta gero olako bitxikeria ateratzen ditu, baina txaloak hor dira, la ere, e, beta, beti sustengua. Francesa zobe beraz, hale, entzatzen dugu, bo, La Republikan marxeko kide baten adierazpenak dira hemen, egeran niri pena eman dit ditpiskabat. Itza, ez du menperatzen egunek, eh, ez bai da bai batean partze hartzeko, diputatu izaiteko, defendatzen duzun eduki politikoa, balin bada zerbait bederen, menperatzea obe, ordan hemen berba ez eduki politikolik, ez dakit. Ez da ikasten den diskurtso bat, simpleki eh, errepikatu behar dena. Ale Fabien, Fabien Kolbok deitzen da, bigarren itzulira pasada bera. Le model sozial fransei, euh... Effectivement, par rapport à la, à la crise actuelle, c'est actuel, euh, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec la, les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Bon, c'est -ce -ce -ce tout, ce effectivement le problème de Michelin c'est une situation qui peut être qu'il faut faire attention pour pas la généraliser sur le territoire notamment il y a d'autres industries comme l'entreprise Klein ou n'importe que j'étais été rencontré et qui disent qu'effectivement il y a besoin d'un soutien de l'état et le programme que je soutiens dont je, que je n'annonne pas le soutien le programme d'Emmanuel Macron prévoit ça sur le CICE c'est-à-dire au lieu de transmettre de l'argent à la fin de l'année pour aider les entreprises en baissant directement les charges sociales et patronales et aussi par rapport un territoire aider aussi un territoire par les infrastructures qu'il veut mettre en place notamment sur le transport qui peut enclaver aussi l'emploi et un point attractif Idur, idur, idu, zakit, eh? ikasirituela itzak, esaldiak, eta bon, be, hor sartu behar ditut, baina ez dakit sobera zer erraiten dudan, baina bai Macronen euh, politikan sartzen da, bere programan da, bere zorri eramanen dut bururaino, zentani bere izenean orkesten naiz, hain txegur afitsan, nita bera gertzen gira diputatu gai zeiteko, eta bar, eta bar, bon, ala, Fabian, nola da, barkatu, Fabian Kolbok, uh, ale, segi egin hain txegur diputatu izango zira igandean bost urte dituzu entrenatzeko ondotik. Pasako da, pasako da. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Bideoekin segituko dugu laster uh, xarean ikusi takoak, uh, adibidez ernaik egin duen ekintza bilboko gugenaimen baina tudira hor, hor txetan gugenaimen zednako, be laster erganen eta marrizen uh, mina behiri egin omen aldi azere bideobat badakan aldudek eskainia, polita eta ikustekoa hor taz ere arituko gira eta berdin Eduard Snowden taz ere bitz baina nainik beste bideobat bat ere, bon, ez da bideoa upasako, soinua kaskarra baita, baina irudiak txemango ituzie bederen interneten. Willis Drumond taldeak konzertua eskaini zuen uh, atzo, uh, errikale horren, errikale horreko gaztetxearen sustenguz. Tipi galditu zen, eh? Gaztetxea bideoan ikusten aldu zuen bezala eta uh, bideo ba, bideobaten agertzen dira, txemango zior interneten, eta oiek uh, kantu baten xinpleki defendatzen duten bezala hemen, ez salda legitimoa izaitea, illegala ilegala banaiz aldatu zuen legea Egala kantuarekin eta erran bezala errekale Leogen uh, ziren kontzertu bat emaiten uh, sustengu kontzertua eta bideoan agertzen dira interesa balin baduzue eta hitzetaputzen are beste bidu batzu bai. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz! <laughs> hitz eta putz! Ekin zabat egin dute Euskalegia er, turistenzako postal bat bihurtzen dela salatzeko, ernaik egin du hori Bilboko gu gugeneimen, ez ekin eta be musika eder batzuen gainean gugeneim uretarat joan dira. zara joiten balire bezala, turista aire batekin, bo klise batzuekin bistana, baina gugeneimen ondoko uh, ur uh, oktarat joan dira eta salatzeko Euskal Herria turisten zatera dela baina ez lekuko entzat eta ogen salatzeko, egin dute ekin hori irudiak eta bideoak agertzen dira, sarean edota Euskal Eda eta eta ejamezara beste bideo bat ere uh, gomen datzekoa uh, kanaldu den atseman godu zuena edo argian ere argiak ere partekatzen uh, baitu um, igande untan baigoriko ibarriko adur elkarteak eta um, egoalden literatura xailan ari den sareinak uh, omen bat antolatu zuten uh, maridiane minia berri bankan sortu idazleari aldudeko zinegela berritu hori eta kantu eta lekukotasun batzuen artean uh, edatua izan da ere kanaldudek egin duen bideo hau e, eta hor lekukotasun batzuen artean batzen beha dibidez Itxaro Borda, Cipriak Belbide edota Lucien Etxe ere ementxe zati nio bat Bertzuna alegera bati pentsatzen dut bere hala umorez betea dina bazter egondena behar bada gai egi baztertu izan dena zelako zelakot, edo isila zelakot, edo emazte apala besela gertzen zen, baina kalitate handiak zituen emazte bada. Maitasunez betea eta eskoal mundua, uste dut, lan duena ainitz eta ba, eskoaraaren maitasun handia zuena. Eta bort, pertsona oso bat, uste dut, eta beti bezala ez duguna aski ezagutu eta bere misterioan unbita bita txikitzu duena ere eta ba suertea izangotasken belibizitzako azken urteetan uh, ikustea noizbeinka eta hor, beti pertsona beraiko zituta froitzen zuen baina uh, ichidik uh, tsunaipatzen hori eta baster bezela zen beste mundu batian sartu ja mesela e mundu hau tssoen baina eskora hori beti beratsa zuen beti han molde bipilekin eta Irginoretekin beti tanik horrai horrai kursitu dut. Eh, lotzu eh, iparaldean eta baharagoaldean ere, euh, izan dela emazte idazler bidea ideki duen bat. Ala, eben itxaruborda erentzuten genuen eta ondotik e, beraz emanaldian aldean, omen aldean e, osko giren Marijan kantazan ere entzun alizan zen, bideoa beraz sarean entzuten eta ikusten alduziena, e, Marijan, Marijan minaberri noxen obeki ezagutzeko gisan. Kanta eginen, dakidan moduan ororen aintzinean, ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen nen adi marijan marijan belurri gabe be kantasan kanta kanta san maijan lotxari ke su kanta kantasan higakinan moduan ororen aintzinean bai muziu bai madam, nik badam kanta eginen takidan moduan oro Bai muziu, bai madam, nik badauzut kanta eginen Adi Marian marijan, beldurri gabe kantazan Kanta, kantazan, marijan, lotxarik ez ukan Marijan, dantzazan, hik dakinan, moduan ororen aintzinean Ez muziu, ez madam, nik ez dautzut dantza eginen dakidan moduan hororen haintzinean ez muziu ez madam nik ez dauzut dantza eginen adi marijan marijan, beldurri gabe dantzazan lantza dantzazan marijan, lontzari ikezukan Na txou de Filipek veraz, eh, ikitaldiane ere, eh, ka eusko egi taldeko eh Kantariaka kantu hau ere eman zuen. Itzetaput, semankizunean laster gure gomita armel etxenike izango da. Aintzina, um, airakundak, uh, proposatu du talde berri bat, bere baitan sortzea. Talde feminista bat, zagatik talde feminista bat, eta zeh Udari begira ere uh, proiektuak badituzte, pestetan protokolo bat ere banatzeko eta parte katzeko elburuarekin eta zariko gira gure gomitarekin seak laur den gutitan. Bostak eta erdi mementu zeuskari ze ratietan berriak zurekin Bernadet Heldu den hoste unian dira, batxoko azterketa idatziak filosofiarekin, ipar eskoaleriko ikasleer, asterketak Euskaraz pasatzea debekatuko zaie historia, geografia eta matematiketaz haratago, juren salatzeko, sehaskak, etxepare liseuak eta basoa Euskaraz ikasle kolektiboak, elgeretaratze batetarat deitzen dute, hostegunean, angeluko zentan, azterketa zentuaren aitzinerat eguerdi terditan. Deputatu Bosen Bigaren Itzuliko Se Gomendio ea tsebaiek biar diakin arasiko, batean. Eusko alderdi diltzaleak nola gerta egiten du laugarrenean S. Loik Korreje S. Jean Lassel Enalde, Bosgarenian Kolete Kapdeviel Txustengatzen du eta Seigarenian Vincent Brue. La France-en sumizikoek xuri bozkatzerat deitzen dute ipar euskalirian. Aitzin agazte mogimenduak talde feminista bat sortu du eta bere dinamika eta helburuak aurkestu ditu egun eta besta giroko jarrera aldatzeko erasos eksisten kontrako antolaketa bat ere presentatuko du edo proposatuko besta komite eta elkarteer. Eta ehukbian, Marcel Betbeder, lahesoroko intalatzihukbi taldearen sortzailea eta orezko presidenta, pausatu da, lahesoroko ehukbi taldea muntatu zuen duela behogoibat urte, bere horzketa kostegun goizean amakaketer ditan izanen dira, lahesoroko helizan. lantzia kolege biltzarerako bozanen bi txurien arteko eztabaida Euskali Aste asteazkenean Arratsaldeko 7etan 6garren autezbahoetako hautagaiekik Nous avons besoin de cette voix de pragmatisme e de modération et d'une personne qui est amoureuse des Pays-Bas, vraiment, au sein de l'Assemblée nationale. Si vous voulez qu'il ait une opposition à un programme qui vous paraît soit trop libéral ou soit pas assez musclé au niveau régalien, que vous n'avez pas envie de vous faire plumer avec la hausse de la CSG... La République en marche avec Vincent Brue et les Républicains avec Maïder Arostegui parez-parer. Axte à ce qu'il y a, c'est à Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hot shot irratzaioa. Aztelenetan hot shot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarran aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Aztezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna eta ostiraletako metal garrasia metal avancezuna Metal garrasia nidayer eta ni brutal Euskal irratiak musika zalen irratiak Kataluniako independentziari buruzko erreferenduma urriaren lehenan iragannen dela iragarri zuen Joanen Astian Carles Piçdemont Kataluniako lehendakaria Martin Aranburu, presidentearen alderdiko ingurukoa asta azken unako gomitagoiz begin. Itzeta hiteta potz hiteta hiteta Rentsan gai nagusiak ordu honetan berriarekin abiatzeko hausitegiak sailean Estrasburgok Espainia zigortu du atutxa Bilbaoetak nor kargu gabetzea gatik. Giza eskubiden Europako hausitegiak uh, intzatartu du, beraz, Eusko Lege Biltzareko Maiko irukide oien elegitea, eta erabakidu giza eskubiden konbentzioaren 6 bat artikulua urratu zuela Espainiak garaian, sozialista bertzaleak Aldea ez desegitegatik sigortu zituen hausitegi gorenak garaian. Horri loturik egauko gaia baitzen Euskal Bidetan bereziki, hainbat artikulu eta esplikapen ere proposatuak dira berrian. Bestalde, zuntz optiko kable bat. Europa eta Estatu batuak elkartuko dituen kablea lotzen ari dira Sopelan pentsa uh, Atlantikoa trabezkatuko duen kable luse, luse bat ari dira instalatzen ordu honetan, Europa eta Estatu batuen artean munduan datuak transmititzeko ahalmen ahondiena duen zuntzoptikoko kablea da Marea. Microsoftek eta Facebookek egin dute eta Telxius telefonikako empresak kudeatuko du Sopelako ariatera ondartzan kablea fingatzeko lanak hasi asidituzte gaur Eta beraz, berrian, irudiak ere ikusten aldituzie, ze kable mota den ere, dena ikusten alda, zertarako balio duen ere, hor, beste galdera bat. Eta mobilizazioak eskuntza sailean hemen berrian udazken mobilizazioak iragarri dituzte eskuntzako sindikatuek ekainean ikastetxetan eta eskuntza ordezkaritzetan elkarretaratzeta mobilizazioak eginen dituzte ekainaren oita behatzean gazteizko Andremaria Zuriaren plazan eskuntza publikoaren egoera eta beharren inguruko World Cafe idekia antolatuko dute World Cafe zer den Ebe, berrian atse man goduzu et... Argian bestalde, behemankizunen ez tospaldea ipatzen nuena turismo masiboa sailean ernairen ekintza hemen ikusgai, Euskalegia turistentzako postal bihurtzen ari direla salatu du ernaik hori gugenaimen bilbon uh, eta Euskalegia turistentzat molduta, moldatutako postal bihurtzen ari direla eta ez bertako gaztenzat. Euskara sailean aldiz, hau gerantzean Euskara gutiagoen surrenda e itberen gaztelaniazko kateetan. Orain dela hilabete batzuk atera zuen EITB Euskal Herriko Universitatearekin batera, osatu duen eitb estilo liburua. Ataletako baten izenburua da, adierazpenen izkuntza tratamendua. Euskara eta gaztelania kate batzuetan eta bestetan nola txertatu zehazten du eta hainbat irizpide proposatuz, zenbat segunduz xardaiteken nola zuzendu elkarrizketatuei eta bar, artikulu intezgarria hor hemen argian zuzeu blogetik ateratakoa uh, usu hemen kritikatua izan baita uh, EITB espaniolezko katean, espaniolez elkarrizketatzen dituz dela uh, Euskal Lunak, alta, Euskaraz dakitelarik Proiektua gibelan beste zerbait duerarek normalki. Hortaz, beraz, setasunak argian. Eta gomazko pilotak ere, Nafarroako foru zaingoak diada ez ditu gomazko pilotak erabiliko. Foru zaingoaren jarduna eraberritu eta gomazko pilotak ez erabiltzeko erabakia bururaino eramandute, ertzaintzak eskainitako bi prestakuntza ikastaro. Yasoaz ja, eta material berria eskuratuz, ea. Europak Batasun asun militara ere indartu nahi du hori beste gai bat estatu batu et, eta natoren haintzinean Europak segurtasun eta defentsa gaitasunak indartu behar dituela adirazidu jonkerrek. Talde feminista sohtu du hain antolakundeak hori kaseta puntu eusen tituluan laste haipatuko duguna gure gomitarekin 5 minuta barne, feminismoari buruzko lanketa sakona burutzeko sedez talde feminista hori sortu dute eta kirola ere kaseta eusen euskal sereksioaren aldeko mendimartxa, ustailaren oita behatzitik abuztuaren bosterat da dona istitik horira eta Arranku diagatik santurtzira iraganenda, uh, martxa bi kolpetan iraganenda. Kasetan, seita sunak. Hey! Eta media bazken haute skundeak, eta titulu hau bizi politikoaren pobretzea enmarsz uh, oren Guaina eta Euskal Lur ze eragin realitatea desberdina eta komplexuago dela azpimarratzen du hemen kazetariak iritzia irakortzen aldozie beraz uh, Mediabazken. Eta UDI Le Republiken eta En Marche zain autatu nola kudatu dena Mediabazken ere artikulu bat ortaz. Eta zuuzten aldiz titulu nagusia hore untan, Eguraldia bero bero udako giro izango dela igande arte gure eskualdean idurriz. Hala zer den.tittulu Nagusemenuz zudoezten. I hitz eta Et, putz. Musika biska bat iker begi nekatuak kantua eta ondutik erramezala gure gomita Ahmel Etxenike izango da aintzina talde-barrnean sohtu duten edo, barrne talde-bat sohtu dute talde-feministaz, eta shumak lasteag Zerbaitan bia ertendut Gaua luzaatzen dut ova koitza du nire sufrimendua Azken taberra in ja tentsaitau asperdunai zure Beginekatuak antuarekin, latzen taldean musikaria izan zen hau eta beste bat taldetan, taldeetan. Baina antxeta sunguziak ukango dituzue Iker Martinezetaz, sari behatziontan, adi mankizunean aipatuko baitu beste taldean artean panpi merkapidek. Seek laur denguti orain, segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Goizuntan bai honan, aintzina gazteerakundeak talde berri bat aurkeztu du, aintzinaren barnean izango den talde feminista. Bai honako karriketan, egindute prentsa taldeko zazpi kideek, gurekin armel etxenik ega Txaldeon. txalde hona. Txalde talde hori aurkeztu duzu egoizuntan, zer uh, ba talde hori sortu duzu helenik, behar sen zenuten? Be, bai, behar batetik uh, sohtu da taldea, uh, ikusi bai zen uh, aintzina akren uh, funtzionamendoa behaldatu behazela, etzolako etzula, askiongi funtzionatzen, eta beraz uh, talde tematiko batzok uh, uh, sohtza erabaki zen, eta uh, funtzion talde horiek uh, interessean arabera sohtuko ziren, da, beh, guk, uh, seintzen genituen uh, beharan edo interessean arabera uh, sortu dira talde horiek, eta bat izan da talde uh, feminista. Ba, zenbaiten artean, be, behar hori zenitzen mm -hmm. begiruena. Beharra, zer gatik? Beharra? Nun zen behar hori? Be, gure egun edo kotasunean, uh, ba, paitatzen dizdugun uh, zapalkuntzai uh, bairantzun bat emateko eta ordiatera bide bat uh, uh, ba, txemateko. Lehenik dabein hori uh, lanzea eta piskatze gizert eratzea zimbesteko uh, ba, edo ditzen Eta, eta bat ez ere barne formakuntzan ere uh, sakontzeko, beguk diakin ezagun ere nola erantzun, eta ze bide eman hori. Uh, Horten uh, talde horren egin beharra edo zein izango da? Ba, juta apenean, jadan uh, haikonu ginuke, ba, beti uh, akamporea begirako datu puntualetan, eta beti ala ere presentzia bat eman, horrein uh, ba, arte gindukumez tala judez uh, zauraren ogeita bostan, edo edo martxoak sortzin baina atserena iko ginuak ere bakne fukma kontsenan eman, eta ez ezbaitzuko gaur ere jaio formatu guk gero jakin ezagun ere nola ereman kanpainak ze se, serie joan eta pixkat uh, gaianok, gaia gaioiek, uh, nola gizarteratu mm -hmm. eta um, zuek nola helduzarete hortara azkenean feminismoaren uh, behar arrerat de de naturalki uh, ateratzen son idegaia ba, ba naturala baitzen uh, ba gure artean mintzatuz uh, ba ara uh, ba, gure guderokotasunean be pairatzen uh, baitzugu uh, ba, izan garrikan edo, edo eskolan, edo eskuntza sisteman, edo uh, militantzian beran ere izan daitezke boterak hemen batzuk eta eta urji be Ba, begibistakoak diren arazoak direnez, ba, biziki naturala itzen zaigu gelanketa baten uh, behar ja sentitzea. Uh -huh. Arazoak aipatzen ituzurarik uh, egunerokoan uh, aipatuz, karkarren aipatuzu zer dira uh, adibide bat batzu maiiteko? Ba, biziki diren, uh, arazoak dira askotan eta eta ez ditugu portsaz hori uh, zapalkuntza gisa kontsideeratzen edo ez dira ere bu Baina uh, ba izan daitezke begirala sinple batzuk, edo esaldi bo, edo txiste batzuk, edo esaldi alaz uh, sinxo batzuk batzuan hautan, baina guk uh, ba, zapalkuntzak isare uh, ahdezak egunak. Beraz uh, dira orla, izan daitezke batzuntzat uh, detaile eta gauza ez, uh, ba, ez lagi batzu, baina egunerok eta suan paireatzen ditugunez, ba, guretzat ba, piztu eta zapalkuntzak isa sentitzen ditugunak. Mm -hmm. Taldea, beraz zerabaki duzue ez mistoa izaitea, e, zer eran nahi durek e, eta zerratik autu hori? Ba, xeran gure hartan bilduginen, iaeran eskak, do, maztak bakarik, eta, eta ba, ez da hori ere bantzen, biztan da. Eta, bo, iritzi ainitz bat ziren, eta ez zen ere zolako uh, iritzi um, bakar eta finkorik, baina no sta pe matane di kuschis eh, norbilduginen ba aurriera bakitzen o mistoa esmistoa itsatearena baina betzi ere eh, ba forma kuntza edo eh, forma kuntza xe yon eh, bidesa dola eh, ba denak gomintatzea ta denak eh, forma txokigishan baina arasoarien szteko eta arasoaren funtsion ba, gu, gu izateko eta, eta guk guklerantz bat emateko gizan hori ba, erabaki zen baina betzi ere eh, Uh, utis uh, uh, ba parte artse librevat uh, uh, probochatko itzupo nekoa kontseta uh, uh, eta bakotzaren interesaren arabera ere bai. Uh -huh. A, ha, ega intzinaren uh, barneko talde bat izango da hau edo talde bat da. Uh, Bearreishak lizentzia duten aipatuzun militantzia guneetan ere boterea jeman hori gertatzen direla intzina erakundeak adibidez solako gauzak ere bizitzen ditu. Ba, nik uste dut ba, gizarte, gizartean parte giren egin egin ba, elkargune el guztiak dituzte laolako ba, mm, diagera edo, edo ba, gizartean funtsuan aurkitzen diren diagera oieak ba, ege prodizituak direla ere bai edo zer elkargunetan beraz ork kasuntan nirustezu amtolakundean ere gertat daitezke ba, bako txaren gandik diagera ba, desego batzuk eta ortako ere Lanketabat uh, ere man nahi mailan, uh, bagiztarte mailako araztu bat uh, baita azkepinen. Mm. Uh, ordan, zuen lehen ekintza ofizialak, akotxen artian, uh, izango da bestari begira uh, festetako protokolobat prestatu duzu e, zer uh, da, uh, festetako protokolori? Hori Be, um, ba begira eman ginen, ba naturalke edo bai, nazo joren egunean izbentzen lehen pa usua. Ha, ba, saizak ere gurekin elkarlambat uh, ere man nahi uh, izan zuen hori uh, buruz. Berak seintzitzen ba izan bai ere nafohoran egunean, ba, lanketa hori egin behertzela. Eta ba, gertatu izan ziren uh, arazo batzu edo arazo batzuna inzinean ere diakin uh, zaten zer egin. Eta beraz sorti kasi izan piskat protokolo uh, egin sohtzearena. Protokoloak, uh, uh, uh, protokoloa uh, trexna bat da... Uh, Uh, ba besta, bestetan gertatadaitezken erasuen aurka, ba bestetan edo, edo egunerokoan, eta ba, ba, protokoloek, protokoloek eh, egiten duten bezala, eta padezberdinak ba, eh, erakusten ditu, eta erantzun bat ematen eh, du, ba, parean gertatzen den erasuari erantzun bat emateko ba, tresna bat eh, litaike protokoloa. Mm -hmm. Tresna hortan, protokolo hortan, haipatzen duzu ere zer den erasu bat, justuki? Hori ere ez baita begi guzietan hainargi? Bai, ba, orduan uh, udako kampaina orgen barne, ba, bi, bi alde doli jatezke, alde batetik, uh, ba, sen civilizazio lan bate egitearena, erak, uh, uh, ba, jendeari uh, errateko zer den erasobat, zer jeste kastutan, uh, uh, ba, intervenzionatu berden, edo zer duet egin berden, eta alde batetik, hori laguntzeko, ba, tresnak isa, protokoloa eskainiko ginuke, beraz, protokoloak, bai, uh, ba, barne, sartzen du ere, ba, konsientzizazio mail bat, eta horren ba, protokolo bat ez matekola eskura, ba, gero jakin gabe sobra zertarako den, eta zerekin horrekin. Mm. Azkenean ere, formakuntza behar baita ere ez? Kakotxen artean, formakuntza gisako bat? Ba, ba, izen, ta protokologek erantzunen du ba, gizart den eta bahneratu askok, bahneratu dugun arazo bati, beraz arazo hori ba, justuki arazo bat dela ulektarazi behar da, eta behitz maingaineratu behar da, beraz, hortarako bai formakuntzabat behar da, horren inguruan. Nafarroaren egunean, ergan oso, futbol zazpin ere martxan emantziren aurten, ze hori hartzunuk handu, erabilia, edo kontutan hartuak izan dira? Uh, bai, nafarroaren egunean adibidez, uh, uh, eskertu da, eta, eta ongi ikusi da egin izan den lana, bilan pozitibo eta baiko jaegin da. Eta, eta abdolakuntzak ere ejandu eh, eh, izan zela bat eraso, erasobat, eta erabilia izan dela eh, protokoloa. Beraz guk eh, baikorki eh, baloratzen dugu eh, protokoloaren anafkoren egunean adibidez. Eta hor, erri, zerri, udaontan, asmoa duzu joaitea, zera da, komiteen, pesta komiteen joan, eta horren aurkestera, eta pestaetan horregoitea, edo nola pasako da. Ba, a, bai, ahalaz, nahiko genuke pesta unkitzen duen a, elkarte hori unkitu, baina bo, baki gunez, ala ere pesta komitea iniz badira, beraz, lehenik asiko gira gaztetxe, eta eta elkarte el batzuekin, uh, ari ez pefosta, edo basa bezalako elkarteekin, e, eta gero gaztetxetan hasiko dira. Baina bai, elburua izaike gero komitenkana ere joatea, mm -hmm. uh, baina bigarren maila batetan, mm -hmm. edo bigarren urkatzu batetan. Mm -hmm. uh, Zer da, besta eredu egokibat, zuretzat? Mm, bo, beste eredu, be, besta ereduak... Uh, hainitz alde ditu, eta guk piskat landu du nahiko ginukena, eta eta ba, parekidea izatea eta feminista, beraz ba, denek ber mailan eta ber aukera izan zaten besta egiteko a, egespetuan eta eta nahi duten bezala, beraz guk piskat alde hori la, landuko dugu, besta ere du ba, parekide bat lohtizko bidean. Baina bai gero besta ere duak, bai du beste mila bisai Adibidez e, ba, izatea ekologista edo, edo zaintzadik aso matea edo olako ere alde hainz baditu. Baina guk gehiago danduko ginuke jenden ba, ahemana eta bako txar ba, erxpetuz a, a, or, ongixen ditza bestan. Hmm. Eta zaintzadena ere berdin, berbidean? Bai, ba, zaintzadena ere izan daiteke beste, beste alde bat, Alangilea ba, narteko, dolanguntzailea narteko zaintza ere bai, eta badira, hainitz, hainitz uh, alde, besta ere du, uh, ba, parekide bat uh, dortzeko. Uh -huh. Ola, egan bezala, intzina gazterakundeak talde berri bat aurkeztu du egun, talde feminista bat, uh, eta bilkura bat ez? Proposatzen duzila asteak, hortan uh, nahi bada parte hartu, sartu eta beste ez? Uh, bai, deia gomintatzen dugu, ba, interesaz duen hor uh, Aztele, nehan horita seian uh, zazpitan, behin zinako egoitzan uh, ba bilkura oktara urbiltzeko, eta bakotsak uh, ba bere ale tikena ere ekar ekar mm. Hori bayonan? bai honan? Bai, hori mahenko kajikan. Ados, etxenik gurekin ginuen, mire esker zuri? Mire esker. eta putz? Atzaldeko bostetatik seietana, Arantza Ididarekin Upskal Irratietan. Kataluniako independentziari buruzko e-referenduma uriaren lehenian iraganen dela iragarri zuen joanen hastian, Carles Pizdemont, Kataluniako lehen dakariak, Martin Arramburu, presidentearen alderdiko ingurukoa, hasta azken untako gomitago izbegin. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan aurkeztua arkaztua hot shot irratzaioa. Aztelenetan hot shot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarran aste artez iso emankizuna. Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Aztezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratsaioa oste bidasoatak bidaso atak punk emankizuna eta ostiraletan metal garrasia metal avancezuna metal garrasia nidayer eta ni brutal euskal irratiak musika irratiak Hanntziako legebilzaagerako bozen bitzulien arteko eztabaida Euskal igattietan. Aste azkenean arratsaldeko zazpietan seigarren hautesbajutiko hautagaieki. Que nous avons besoin de cette voie de pragmatisme et de modération,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 Adi, musika mankizuna, hasteak gauetan bederatzietan... Bizu gima eta isi eta... Larun bat gauetan aneketan... Ksuzpialoi! Eta ere... Asufi natio! No. gauetan zazpietan... Oh, eta bai... Asi nahi, zerbait zentzen Adi... Zetaput zortan bukatzen nagaurko, eta bihar, itzurduan maiten dautziat, bai, azken aintzineko eman kizunaren zat, ondotiko, porrak, nahi hori, itarazan dautziat, itzetaputzen zat, behintzat. Eta bemarko gurekin izango da, marazkilariarekin zera dugun aldiz hori ez dakit, bihar ikusiko, sehiak euskal